Teatrul Național Radiofonic prezintă Cântăreața Chială. Antipieză Te înțelesc Scena 1 Interior burghez englezesc Cu fotoli englezești Seară englezească Domnul Smith Englez, În fotoliul lui englezesc, încălțat cu papuci englezești, fumează din pipa sa englezească și citește un ziar uh, englezesc lângă un șemineu englezesc în care arde un foc englezesc. Poartă ochelar englezești, un stăcioară căruntă englezească. Alături de el, într-un alt fotoliu englezesc, doamna Smith, englezoaică. Crăpește de pe englezești. Moment prelungit de tăcere englezească. 17 bătăi englezești de pendule englezească. Doamna Smith! Uite că s-a făcut ora! Am mâncat supă, pește, cartofi cu slănină, salată englezească. Copiii au băut apă englezească. În seara asta am mâncat bine. Și asta, fiindcă locuim la marginea Londrei, iar numele nostru e Smith. Continuându-și lectura, domnul Smith, plescăie... Cartofii sunt foarte buni cu slănină. Uleiul de salată nu era râncet. Uleiul de la băcanul din colț e de calitate mult mai bună decât uleiul de la băcanul de Vizavi, a -vis. Ba e mai bun chiar și decât uleiul de la băcanul din capul străzii. Dar nu vreau să spun că uleiul lor ar fi prost. Continuându-și lectura, domnul Smith, plescăie. Și totuși, uleiul băcanului din colț rămâne cel mai bun. Continuându-și lectura, domnul Smith, plescăie. Asta Mary a fiert bine cartofii Ultima dată nu i-a fiert destul Mie nu-mi plac decât bine fierți Continuându-și lectura domnul Smith Plec că e Peștele era proaspăt M-am lins pe buze Am luat de două ori Ba nu, de trei ori De asta mă tot duc la closet Și tu ai luat de trei ori a treia oară însă tu ai luat mai puțin decât primele două dăți În timp ce eu am luat mult mai mult În seara asta am mâncat mai mult decât tine Cum îți ați spui? de obicei? Tu ești cel care mănâncă mai mult Nu pofta de mâncare, să te ție Continuându-și lectura, domnul Smith, plescăie Și totuși, supa era poate un pic presărată Avea mai multă sare ca tine ha, ha! Ah, și în plus avea prea mult praz și prea puțină ceapă. Îmi pare rău că nu i-am sugerat lui Mary să pună și un pic de anason. Data viitoare știu ce am de făcut. Continuându-și lectura, domnul Smith plescăie. Băiețelul nostru ar fi vrut să bea bere. O să-i placă să tragă la masă. Cu tine seamănă. L-ai văzut cum stătea cu ochii lipiți de sticlă? Dar eu i-am turnat în pahar apă din cană. Îi era sete și a băut. Helen seamănă cu mine. E bună gospodină, economă, cântă la pian. Nu cere niciodată bere englezească. E la fel ca fetita noastră cea mică. ea bea numai lapte și nu mănâncă decât terci. Se vede că n-are decât doi ani. O cheamă Peggy." Tarta cu cutui și basole a fost delicioasă. La desert ar fi mers poate un pătrel de vin de burgoni australian, dar n-am pus vinul pe masă ca să nu dau copiilor un exemplu rău de lăcomie. Trebuie învățați să fie sobri și cumpătați în viață. Continuându-și lectura, domnul Smith plescăie. Parker cunoaște un băcan bulgar, îl cheamă Popoșev Rosenfeld și a sosit de curând de la Constantinopol, e mare specialist în iaurt, a absolvit școala de iaurgerie de la Adrianopol, mâine mă duc să cumpăr de la el o strachină mare cu iaurt bulgaresc folclorii. Nu prea găsește aici la marginea Londrei lucruri dintre astea. Continuându-și lectura, domnul Smith, plescăie. Iaurtul e ideal pentru stomac, rinichi, apendicită și apoteoză. Mi-a spus-o doctorul Mackenzie King, care îngrijește pe copiii vecinilor noștri familia Jones. E un medic Bun. Poți încredere în el. Nu recomandă decât medicamentele pe care le-a încercat pe pielea lui. Înainte să-l opereze pe Parker, s-a operat el însuleficat. Cu toate că nu era deloc bolnav. Domnul Smith, cum se face atunci că doctorul l-a scăpat și Parker a murit? Că operația a reușit la doctor și a reușit la parcă. Atunci mă gândesc, nu-i doctor bun. Operația ar fi trebuit să reușească la amândoi? Sau amândoi ar fi trebuit să se curețe. De ce? Un doctor conștiincios trebuie să moară odată cu bolnavul dacă nu se pot vindeca împreună. Un comandant de navă pierde odată cu vaporul înghițit de valuri. Nu-i supraviețuiești. Nu, nu poți să compari un bolnav cu un vapor. De ce nu? Vaporul are și el bolile lui. Oricum, doctorul tău e sănătos ca un vapor. Un motiv în plus pentru care trebuia să piară în același timp cu bolnavul. La fel ca doctorul și vaporul lui. Alam Asta nu m-am gândit, poate că ai dreptate. Și atunci, care e concluzia? Toți doctorii sunt niște șarlatani Și bolnavii la fel cu toții. În Anglia, numai Marina e cinstită. Dar nu și marinarii. Bineînțeles. Pauză. Domnul Smith, fără să se despartă de ziar. Nu pricep un lucru. De ce în ziar, la rubrica de stare civilă, se trece întotdeauna vârsta persoanelor decedate și niciodată vârsta non-născuților? E absurd? Nu m-am întrebat niciodată. Alt moment de tăcere. Pendula bate de șapte ore. Tăcere. Pendula bate de trei ore. Tăcere. Pendula nu mai bate deloc. Doamna Smith, cu fundat mai departe în ziarul lui. Ia te uită, scrie că a murit Bobby Watson. Doamna Smith! Doamne cu când a murit? Ce te mire așa? Doar și ei. A murit acum doi ani. Am fost la mamântarea lui. Acum un an și jumătate. Tu nu ți-a aminte? Sigur că mi-aduc aminte. Mi-am amintit imediat, dar nu înțeleg de ce ai fost tu așa de surprins că ai văzut asta în ziar. Nu scrie în ziar. Au trecut deja trei ani de când am vorbit despre decesul lui. Mi-am amintit prin asociație de idei. Era așa de bine conservat. Era cel mai frumos cadavru din Marea Britanie. Nu-și arăta deloc vârsta. Săracul, Bobby. Murise de patru ani și tot mai era cald. Un adevărat cadavru viu. Și ce vesel era. Sărăca Bobby. Vrei să zici săracul Bobby? Nu. Eu mă gândeam la soția lui. O chema Bobby, la fel ca pe el, Bobby Watson. Fiindcă aveau același nume, nici nu-i puteai deosebi când îi vedea împreună. Abia după moartea lui s-a putut afla cu adevărat care-i unul și care-i altul. Dar până și în ziua de azi, mai sunt unii care o confundă cu mortul și îi prezintă condolanțe. Tu o cunoști? N-am văzut-o decât o singură dată, din întâmplare, la înmormântarea lui Bobby tot niciodată. E frumoasă? Are trăsături regulate și totuși nu se poate spune că e frumoasă. E prea înaltă și prea voinică. Trăsăturile ei nu sunt regulate și totuși se poate spune că e foarte frumoasă. E cam pirpirie și cam slabuță. E profesoară. De canto. Pendula bate de cinci ori. Tăcere prelungită. Și când au ei de gând să se căsătorească? La primăvară, cel târziu. Ar trebui să mergem la cununia lor? Trebuie să le facem un cadou de nuntă? Mă întreb ce? Și dacă le-am dăruit una din cele șapte tăpi de argint pe care le-am primit cadou la nunta noastră și care nu ne-au folosit niciodată la nimic? Moment scurt de tăcere. Pendula bate de două ori. Doamna Smith? E trist pentru ea care a rămas vădua așa de tânără. Domnul Smith! Noroc că n-au avut copii. Asta l-ar mai fi lipsit! Copii! Ce s-ar fi făcut cu ei, săraca femeie? E încă tânără. Se poate căsători? Îi stă așa bine în doliu. Și de copii? Cine o să aibă grijă? Doar știi că au un băiat și o fată. Cum îi cheamă? Bobby. Și Bobby. La fel ca pe părinți. Unchiul lui, Bobby Watson, bătrânul Bobby Watson, e bogat. Și... Îl iubește pe băiat S-ar putea ocupa de educația lui Bobby Așa ar fi normal Iar mătușa lui Bobby Watson Bătrâna Bobby Watson S-ar putea ocupa la rândul ei De educația lui Bobby Watson Fica lui Bobby Watson În felul ăsta Bobby, mama lui Bobby Watson S-ar putea recăsători Are pe cineva în vedere? Da, pe un vârd al lui Bobby Watson Care? Bobby Watson? Tu despre care Bobby Watson vorbești? Bobby Watson Fiul bătrânului Bobby Watson Celălalt ungea lui Bobby Watson, mortul Nu, nu de el e vorba De altul De Bobby Watson, fiul bătrânei Bobby Watson Mătușa lui Bobby Watson, mortul Vorbești cumva De Bobby Watson, comis boiajorul? Toți Bobby Watsoni sunt comis boiajor. Ce neserie grea Și totuși ies bani frumoși de aici Da, când nu e concurență Și când nu e concurență? Marța, joia și marța. Aha! Trei zile pe săptămână? Și ce face Bobby Oates în atunci? Se odihnește. Doarme. Păi, de ce nu lucrează în astea trei zile, dacă tot ni concurență? De unde vrei să le știu eu pe toate? Nu pot să răspund la toate întrebările tale idiote. Păi, asta ca să mă zicnești? Știi bine că nu. Toți bărbații sunt la fel. Stați toată ziua cu țigara în gură sau vă dați cu pudră și cu ruj pe buze de 50 de ori pe zi, asta dacă nu beți în neștire. Dar ce îți zice tu dacă îi vedea pe bărbați făcând la fel ca femeile, fumând toată ziua, dându-se cu pudră și cu ruj pe buze? Și bându -i. Pe mine asta mă lasă rece. Dar dacă o spui ca să mă scoți din sărite, să știi că nu-mi plac deloc lumele astea, știi foarte bine. Doamna Smith, aruncă ciora colo și-și arată dinții. Se ridică. Domnul Smith se ridică la rândul său, se îndreaptă spre soția lui. Cu tandrețe. Pui puișorul meu fripe! Pe... De ce scoți tu flăcări pe nări? Știi bine Că o spun în glumă O cuprinde detalie <gri> Și o îmbrățișează Ce pereche Ridicolă De bătrâni îndrăgostiți Suntem și noi Hai să stingem lumina Și să facem Nani Ce nai doi? Aceiași și Mary. Mary în Eu sunt menajera. Am petrecut o tabă foarte plăcută. Am fost la cinema cu un bărbat și am văzut un film cu femei. De la cinema am dus să avem uh, Rachiu șapte. Pe urmă am citit ziarul. Sper că ai petrecut-o după amiază foarte plăcută. Te-ai dus la cinema cu un bărbat și ai băut rachiu și lapte. Și ziarul? Doamna și domnul Martin, invitații dumneavoastră sunt la ușă. Mă așteptau. N-au îndrăznit să intre singuri. Astă seară trebuiau să cineze cu dumneavoastră. Oh, da. Îi așteptam, ne era foame Când am văzut că nu mai vine, era cât pe ce să mâncăm fără ei N-am pus nimic în gură toată ziua N-ar fi trebuit să pleci Dumneavoastră mi-ați dat voie N-am făcut-o din adins Merii nește în râs Apoi plânge se zâmbește Mi-am cumpărat o oală de noapte Dragă Mary, deschide ușa. Te rog! Și poftește pe domnul și doamna Martin. Noi ne îmbrăcăm imediat. Domnul și domnul Smith ies prin dreapta. Mary deschide ușa din stânga. Prin care intră domnul și doamna Martin. Scena 3. Mary, soții Martin. La ora asta te vine, nu-i să-mi să vii la timp. Ați ați venit, luați loc și așteptați. Mary iese. Scena 4. Aceeași, cu excepția lui Mary. Doamna și domnul Martin se așează unul în fața celuilalt fără să-și vorbească. Își zâmbesc timid. Domnul Martin? -ă, scuzați. doamna? Dar am impresia Dacă nu mă înșel că v-am mai întâlnit undeva Doamna Martin Și mie, domnule, mi se pare că v-am mai întâlnit undeva Nu v-am zărit cumva din întâmplare, doamne, la Manchester Tot ce se poate, eu sunt din Manchester Dar nu mi-aduc prea bine aminte, domnule N-aș putea spune dacă v-am zărit sau nu Dumnezeule, ce ciudat Și eu sunt tot din Manchester, doamne ce ciudat! Ce ciudat! Numai că eu, doamne, am plecat din Manchester acum vreo 5 săptămâni în balon. Ce ciudat! Ce coincidență bizară! Și eu, domnule, am plecat din Manchester tot acum vreo 5 săptămâni. Am luat trenul de la jumătate după 8 dimineața care ajunge la Londra la un sfert înainte de cinci. Doamnă!" Ce ciudat! Ce bizar! Și ce coincidență! Și eu, domnule, am luat același tren!" Dumnezeule, ce ciudat! Atunci poate v-am văzut în tren, doamnă?" Tot ce se poate! nu e exclus! E plauzibil! Și, la urma urmei, de ce nu... Dar nu mi-aduc deloc aminte, domnule Am călătorit cu clasa a doua, doamnă În Anglia nu există clasa a doua Dar eu călătoresc totuși cu clasa a doua Ce bizar, ce ciudat și ce coincidență Și eu, domnule, am călătorit tot cu clasa a doua Ce ciudat, poate totuși ne-am întâlnit la clasa a doua, stimată, doamnă Tot ce se poate, nu-i deloc exclus Dar nu mi-amintesc prea bine Stimate domn... Locul meu era în vagonul 8, compartimentul 6, dom. Ce ciudat! Și locul meu era tot în vagonul 8, compartimentul 6, stimate domn... Ce ciudat și ce coincidență bizară! Poate că ne-am întâlnit în compartimentul 6, stimate domn... Tot ce se poate, la urma urmei, dar nu-mi aduc aminte... Stimate domne. La drept vorbind, stimată doamne Nici eu nu mi-aduc aminte Dar e posibil să ne fi văzut acolo Și dacă mă gândesc bine Mi se pare chiar foarte posibil oh, Într-adevăr, desigur Într-adevăr, domnule Ce ciudat Am avut locul 3 Lângă fereastră, stimată doamnă. O, oh, Dumnezeule, ce ciudat și ce bizar Eu am avut locul 6 Lângă fereastră, în fața Dumneavoastră Stimată, domnă O, Dumnezeule Ce ciudat, ce coincidență Prin urmare am stat Vis-a-vis, -vis, stimată, doamnă Acolo trebuie să ne fi văzut Ce ciudat E posibil Dar nu-mi aduc aminte, domnule La trevorbind, stimată, doamnă Nici eu nu mă aduc aminte Ci totuși e foarte posibil Să ne fi văzut cu ocazia asta E adevărat dar nu sunt deloc sigură, domnule. Stimată doamnă! Nu cumva, domneavoastră, erați doamna care m-a rugat să-i pun valiza în plasa de bagaje, mi-a mulțumit apoi și mi-a dat voie să-mi aprind o țigară. Ba da, eu trebuie să fi fost, domnule. Ce ciudat, ce ciudat și ce coincidență. Ce ciudat, ce bizar... Ce coincidență Atunci Poate că ne-am cunoscut În acel moment Doamnă Ce ciudat și ce coincidență Tot ce se poate Stimate domn Și totuși Nu cred că Mi-amintesc Nici eu doamna, Moment De tăcere Domnul Martin? De când am sosit la Londra... Locuiesc pe strada Bromfield, stimate doamne. Doamna Martin! Ce ciudat, ce bizar! Și eu, de când am sosit la Londra, tot pe strada Bromfield locuiesc, stimate domn. Ce ciudat! Dar atunci, dar atunci ne-am întâlnit pe strada Bromfield, stimată doamnă. Ce ciudat! Ce bizar! Tot ce se poate, la urma urmei, dar nu-mi aduc aminte... Stimate domn Eu locuiesc la numărul 19, stimată doamnă Ce ciudat Și eu tot la numărul 19 locuiesc, stimate domn Dar atunci, dar atunci, dar atunci Dar atunci, dar atunci? Poate ne-am văzut în casa asta Stimată doamnă Tot ce se poate dar nu mi-aduc aminte, stimate domn Apartamentul meu se află la etajul 5 E numărul 8, stimate doamnă Ce ciudat, Dumnezeule, ce bizar și ce coincidență Și eu locuiesc tot la etajul 5, apartamentul 8, stimate domn Ce ciudat, ce ciudat, ce ciudat ce coincidență Știți? În dormitor Am un pat Patul i acoperit cu o plapumă verde, camera asta cu patul și plapuma verde se află la capătul coridorului între closet și bibliotecă, stimată, doamnă. Ce coincidență! Ah, Dumnezeule, ce coincidență! Și dormitorul meu are tot un pat cu plapumă verde și se află la capătul coridorului între closet, stimate domn! Și bibliotecă. Ce ciudat, bizar, straniu. Atunci, doamnă, locuim în aceeași cameră și dormim în același pat, stimată, doamnă, poate că acolo ne-am întâlnit. Ce ciudat și ce coincidență, tot ce se poate acolo nu am fi întâlnit și poate chiar noaptea trecută. Dar nu mi-aduc aminte... Stimate domn. Eu am o fetiță. Fetița mea. Locuiește cu mine? Stimate doamnă. Are 2 ani. E blondă. Are un ochi alb. Și un ochi roșu. E tare, frumusică. Și-o cheamă Alice. Stimate doamnă. Ce coincidență bizară. Și eu am o fetiță. Are doi ani, un ochi alb și un ochi roșu, e tare frumușică și o cheamă totalis, stimate domn. Ce ciudat și ce coincidență și ce, ce bizar poate că e aceeași stimată, doamnă. Ce ciudat. Tot ce se poate, stimate domn. Moment prelungit de tăcere. Pendula bate de 29 de ori. Domnul Martin, după ce a cugetat îndelung, se ridică încet! Și, fără să se grăbească, se îndreaptă spre doamna Martin, care, surprinsă de aerul solemn al domnului Martin, se ridică la rândul ei foarte încet. Atunci, simată doamnă, cred că nu mai încape nici o îndoială. N-am mai văzut, iar dumneavoastră sunteți. Chiar soția mea, Elizabeth! te Doamna Martin se apropie de domnul Martin fără să se grăbească, se îmbrățișează, fără vreo expresie. Pendula bate dată. foarte tare! Bătaia pendulei trebuie să fie atât de puternică încât să facă publicul să tresară. Soții Martin nu aud. Doamna Martin! Donald, tu ești darling? Se așează în același fotoliu, îmbrățișați și adorm. Pendula mai bate de câteva ori. Mary intră în scenă, încet, pe vârfuri. Scena cinci, aceiași și Mary, Mary. Acum Elizabeth și Donald sunt prea fericiți ca să mă pot auzi. Pot de -aici să vă dezvoliu un secret. Elizabeth! Nu-i Elizabeth! Donald, nu e Donald Iată dovada Copilul despre care vorbește Donald Nu este fica Elizabetei Nu e aceeași persoană Fetița lui Donald are un ochi și unul roșu La fel ca fetița Elizabetei Numai că în timp ce copilul lui Donald Are ochiul alb în dreapta Și ochiul roșu în stânga Copilul Elizabetei Are ochiul roșu în dreapta Și ochiul alb în stânga Deci... Tot șavodajul de argumente al lui Donald se prăbușește ciocnindu-se de acest ultim obstacol care spulbere întreaga teorie În ciuda coincidențelor extraordinare ce par probe irrefutabile, Donald și Elizabeth, nefiind părinții acelui același copil, nu sunt Donald și Elizabeth. Degeaba crede el că e Donald. Degeaba se crede ea Elizabeth. Degeaba crede el că ea e Elizabeth, de ceaba crede ea că el e Donald, se înșală amarnic dar cine e adevăratul Donald cine e adevărata Elizabeth și cine are interesul să perpetueze această confuzie habar n-am mai bine nu încercăm să aflăm să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Mary face câțiva pași spre ușă, apoi revine și se adresează publicului. <cute> Numele meu adevărat este Sherlock Holmes! Iese! Scena 6 Mary iese! Iese! Aceiași fără Mary! Pendula bate cât vrea ea! După multă vreme, doamna și domnul Martin se desprind din îmbrățișare și își reiau locurile de la început. Domnul Martin... Hai! Hai! Hai! Să uităm, darling, tot ce nu s-a întâmplat între noi și acum că ne-am regăsit să încercăm să nu ne mai pierdem și să trăim ca până acum. Yes, darling. Scena 7, Aceiași. Și soții Smith. Doamna și domnul Smith intră prin dreapta. Nici o schimbare în îmbrăcăminte. Doamna Smith. Bună seara, dragi prieteni! v-am făcut să așteptați atâta. Ne-am gândit că trebuie să vă acordăm onorurile la care aveți tot dreptul și imediat ce am aflat că voi să ne faceți plăcerea de a veni neanunțați, ne-am grăbit să ne îmbrăcăm în hainele de gală. Domnul Smith, furios! N-am pus nimic în gură toată ziua! De patru ore vă așteptăm! De ce ați întârziat? Doamna și domnul Smith se așează în fața oaspeților. Soții Martin mai ales ea! Au un aer... Stânjenit și timid. De aceea conversația se înfiripă cu dificultate, iar cuvintele vin cu greu. O tăcere jenată la început, apoi alte tăceri și ezitări. Domnul Smith. Tăcere. Doamna Smith. Tăcere. Doamna Martin. Tăcere. Domnul Martin. Tăcere. Doamna Martin, ce chestie! Tăcere! Domnul Martin, suntem cu toții răciți! Tăcere! Domnul Smith? Totuși nu-i frig! Tăcere! Doamna Smith? Nu trage deloc! Tăcere! Domnul Martin? Oh nu, slavă Domnului! Tăcere! Domnul Smith? Of, of, of, of, of! Domnul Martin? Sunteți stris, domnule Smith? Nu! Se plictisește! Vai, domnule, la vârsta dumneavoastră n-ar fi cazul. Inima nu cunoaște vârstă. E adevărat. Așa se spune. Se spune și pe dos. Tăcere, domnul Smith. Adevărul e undeva la mijloc. Tăcere. Domnul Martin? Corect. Tăcere. Doamna Smith, soților Martin. Dumneavoastră care călătoriți atât de mult, aveți fără îndoială lucruri interesante de povestit. Domnul Martin, soției lui. Spune, draga mea, Elizabeth... Ce-ai văzut tu azi? N-are rost, n-or să mă creadă. Acum n-o să punem la îndoială bună a dumneavoastră credință. Ne jigniți dacă vă închipuiți una ca asta. E jignit, draga mea, dacă te ai inchipui. Ei bine, azi mi-a fost dat să văd un lucru extraordinar. Ceva incredibil. Hai, spune, draga mea. Vai nici o să ne mai distrăm. Mă rog. Ei bine, azi când m-am Dus la piață să cumpăr zarzavat care pe zice trece e tot mai scump. Unde o să ajungem? Nu întrerupe scherba mea, dragă. Am văzut pe stradă lângă o cafenea un domn bine îmbrăcat, la vreo 50 de ani, poate nici atât, care Care ce? Care ce? Nu întrerupe draga, mea. ești infectă. Dragul meu nu ai întrerupt-o primul mitocanule Ce făcea domnul? Ei bine, o să ziceți că fabulez Pusese un genunchi jos Și stătea a plecat oh! Ui, oh! Da, a plecat Nu se poate Ba da, a plecat M-am apropiat de el să vă ce face Și? Își lega și retul la pantof. Am fost Dacă nu îmi spuneați dumneavoastră N-aș fi crezut De ce nu vezi altele și mai și când umbli prin oraș De pildă Azi chiar eu am văzut în metrou Pe o banchetă Un domn care <cute> Citea liniștiziarul Ce tip original Poate că era același Bing bang! Se aude soneria de la intrare Ia te uite sună Trebuie să fie cineva Mă duc să văd. Doamna Smith se duce să vadă. Toc toc toc toc toc toc toc Deschide ușa. Nimeni. Și revine. Toc toc toc toc toc. Se așează la loc. Vă mai dau un exemplu. Bim bang! Soneria. Iată, te sună. Trebuie să fie cineva. Mă duc să văd. Doamna Smith se duce să vadă. Toc toc toc toc toc toc toc toc. Deschide ușa. Nimem. Și revine. Toc toc toc toc toc toc toc. Domnul Martin, care a uitat unde rămăsesese, uh, Ziceai zice ai că ne mai dai un exemplu. Ah, uh, da. Bim bang, soneria. Ia te uită, sună. Eu nu mai deschid Dar trebuie să fie cineva Prima oară n-a fost nimeni, nici a doua oară De ce crezi că acum e cineva? că a sunat Nu-i un motiv Cum adică? Dacă se aude soneria la ușă, înseamnă că e cineva la ușă Care sună ca să i se deschidă ușa Nu întotdeauna, ați văzut adinea ori De cele mai multe ori e Eu când mă duc la cineva, sun ca să intru Cred că toată lumea face la fel și de fiecare dată când se aude soneria, înseamnă că e cineva? E adevărat în teorie. În realitate lucrurile stau altfel. Doar ai văzut-a Soția dumneavoastră are dreptate. Voi femeile săriți mereu una în apărarea alteia. Bine, mă duc să văd. Ca să nu zici că sunt încă pățânată. Dar ai să vezi că nu-i nimeni. Doamna Smith se duce să vadă. Toc, toc, toc. Deschide ușa Postim, nu-i nimeni Și-o închide la loc Revine la locul ei Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc Doamna Smith Ah, bărbații ăștia Vor mereu să aibă dreptate și mereu o dau în bară Bing, bang Domnul Smith Iată, uită, sună Trebuie să fie cineva Doamna Smith, care face o criză de furie Nu, trimite să deschid. Ai văzut că am dus degeaba? Experiența ne demonstrează că atunci când se aude soneria noi nimeni. Doamnă Martin, nimeni niciodată. Domnul Martin. Nu-i sigur. Domnul Smith. Ba chiar e fals. De cele mai multe ori, când se aude soneria la ușă, înseamnă că e cineva. A, și al meu e tare încăpățânat. Ba e cineva! Nu e exclus? Ba nu! Ba da! E, îți spun eu că nu! În orice caz, n-ai să mă mai deranjezi, ai urea, Dacă vrei să vezi tu, de tu! Mă duc! Doamna Smith ridică din umeri. Doamna Martin dă din cap. Domnul Smith deschide. Ah, how do you do? E capitanul de pompieri. Scena 8. Aceiași și capitanul de pompieri. Pompierul are bineînțeles o cască enormă care strălucește și poartă uniformă. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, doamnă Smith! Mi se pare mie sau sunteți superate. Oh, soția mea, vedeți dumneavoastră, se simte ușor jignită, fiindcă n-a avut treptate. Domnule capitan de aici a avut loc o dispută între doamna și domnul Smith. Domnule Martin, ce vă băgați? Iar tu... Nu-i amestecat, te rog, pe străini în certurile noastre de familie O scumpa mea, nu face din dințințar armăsar Capitanul e un vechi prieten de familie Maica s a făcea curte Pe taică-sul l-am cunoscut M-a rugat să-i dau de nevastă pe fica mea Atunci când o să am A murit așteptând Dar Nu e nici vina domnului și nici vina dumneavoastră În fine, despre ce este vorba? Doamna Smith? Soțul meu pretindea. Domnul Smith? Ba tu pretindeai. Domnul Martin? Da, ia. Doamna Martin? Ba el? Pompierul? Nu vă enervați. spuneți mi dumneavoastră, doamna Smith. Ei bine, uitați despre ce este vorba. Mă cam jenez să deschid sufletul, dar la urma urmei, un adevărat pompier e și un duhovnic. Vă ascult. Ne certam, fiindcă soțul meu spunea că atunci când se aude soneria la ușă, întotdeauna e cineva E plauzibil Iar eu spuneam că de fiecare dată când sună, nu e nimeni Poate să pară straniu Totuși e un lucru dovetit și nu prin demonstrații teoretice, ci prin fapte Ba e fals, din moment ce pompierul se află aici, a sunat, i-am deschis, era acolo Când? Chiar atunci? Da! Numai mai abia după ce s-a auzit soneria, a patra oară am găsit pe cineva. Era a patra oară, nu se pune la socoteală. Niciodată, numai primele trei intră la socoteală. Domnule Capitan, permiteți-mi și mie să vă pun câteva întrebări. Vă rog, atunci când v-am deschis și v-am văzut, chiar dumneavoastră ați sunat? Da, eu. Erați la usă? Ați sunat ca să intrați? Nu ne. Domnul Smith, soției lui, victorios Vezi, am avut dreptate Când se aude soneria, înseamnă că sună cineva Nu poți spune că domnul capitan nu-i cineva Asta nici niciun caz Îți repet însă că eu vorbeam doar despre primele trei dăci Fiindcă a patra nu se pune la socoteală Dar când a sunat prima oară Dumneavoastră erați? Nu, nu eram eu. Păi vedeți, suna și nu era nimeni. Poate era altcineva. Stăteați de mult la ușă. De trei sferturi de oră. Și n-ați văzut pe nimeni? Pe nimeni, sunt sigur. Ați auzit soneria a doua oară? Da, și nici atunci n-am fost eu. Și tot nu era nimeni. Ura! Am avut dreptate. Domnul Smith, soției lui. Nu te grăbi. Pompierului Și ce faceți la ușă? Nimic Stăteam, mă gândeam la o groază de lucruri Domnul Martin, pompierului Dar a treia oară nu dumneavoastră ați sunat? Ba da, eu Totuși când am deschis ușa, nu v-am văzut Fiindcă m-am ascuns, așa ca să fac și eu o glumă Nu glumiți, domnule capitan, situația este prea gravă Până la urmă, tot nu știm dacă atunci când sună la ușă e sau nu e cineva nu e nimeni E întotdeauna cineva. Lăsați că vă împac eu. Amândoi aveți oarecum dreptate. Atunci când sună la ușă, uneori e cineva. Alte ori. Nu-i nimeni. E, mi se pare logic. Și mie? De fapt, lucrurile sunt simple. Soților Smith? Hai, îmbrățișați-vă. A ne-am îmbrățișat. Se îmbrățișează mâine. au o Domnule capitan, acum că ne-ați ajutat să lămurim totul, făceți-vă comod, scoateți vă casca și așezați-vă o clipă. Îmi cer scuze, dar nu pot să stau prea mult. Casca mi-o scot cu dragă inimă, dar te așezat n-am timp să mă așez. Se așează, fără să-și scoată casca. Trebuie să vă mărturisesc că am venit la dumneavoastră pentru cu totul altceva. Mm. Sunt în misiune. Am o sarcină de serviciu. Și cu ce vă putem servi, domnule capitan? iertați mă vă rog, pentru indiscreție. Foarte stânjenit. Arată spre soții Martin. Credeți că pot... De față? Cu dumnealor? Doamna Martin? Nu vă jenați. Domnul Martin. Ne cunoaștem de când lumea n-au secret de față de noi. Hai, spuneți! Atunci, uitați despre ce este vorba. Ai de ceva pe aici? Toate de ce scuze, dar am primit ordin să sting toate incendiile din oraș. Toate? Doamna Smith? Încurcată. Nu știu, nu cred. Vreți să mă aduc să văd? Domnul Smith, când? Nu pare să fie nimic. Nu miroase a ars. Pompierul dezolat. Nimic? Chiar nimic? Nu aveți și dumneavoastră acolo un foc mic prin șemineu? Ceva care să ardă prin pod sau prin pivniță? Un cât de vag început de incendiu. Nu vreau să vă fac sânge rău, dar mi-e teamă că deocamdată n-avem nimic. Promit să vă dau de știre cum apare ceva. Nu uitați, mi-ați face un mare serviciu. V-am promis. Pompierul, soților Martin. Nici la dumneavoastră nu o arde? Din păcate, nu Domnul Martin, pompierului Afacerile facele merg cam rău în ultima vreme Foarte rău, slabă mișcare Câteva mărunțișuri, bau un coș de sobă, ba un hambar Fleacuri Nu iese nimic de aici Fără randament Prima de producție e anemică Nimic nu merge, peste tot același lucru Anul ăsta comerțul, agricultura Merg la fel de rău ca focul Nu-i greu, nu-i foc Și nici inundații nu -s. În schimb E că Fiindcă -aduc din străinătate Cu incendiile e ceva mai complicat Prea mari taxele la import Mai pică totuși câte o asfixiere cu gaz Dar destul de rar De pildă, săptămâna trecută S-a asfixiat o tânără Lăsase gazul deschis la a uitat? Nu, nu, nu, dar a crezut că era pieptănul ei. Confuziile astea sunt foarte periculoase. Dar pe la vânzătorul de fibritura a trecut. Nici o șansă! E asigurat contra incendiilor. duceți vă navicarul din Wakefield și spuneți-i că veniți din partea mea. N-am dreptul să sting focul la preoți. Episcopul s-ar supăra foc pe mine. Ei își sting singur focul sau le cheamă pe vestale să-l stingă. Încercați la Durand? Nu, no, nici asta nu pot. Nu-i englez, nu-i decât naturalizat Naturalizații au dreptul să aibă case, dar n-au dreptul să le stingă dacă iau foc Dar anul trecut când i s-a dat foc la casă, incendiul a fost totuși stins A stins singur, clandestin, nu era să-l denunț eu Nici eu Dacă tot nu sunteți așa grăbit! Domnule capitan, mai stați o clipă, ne-ar face mare plăcere. Nu vreți să vă spun niște povești? Vai, cum să nu... Sunteți o comoară Îl îmbrățișează Povești da. da. bravo. Bravo. Bravo. Bravo. bravo Interesant da. Da. e că poveștile pompierilor Sunt toate adevărate Și trăite Vorbesc despre lucruri pe care le-am trăit pe pielea mea Realitatea și numai Realitatea, nimic din cărți Așa e, nu în un cărți găsești adevărul Ce viață Dați-i drumul. Da drumul Liniște, începe Bă, iertați Mă iertați-mă, dar nu vă mai uitați așa la mine Mă jenez, știți că sunt timid ce comoare de om Îl îmbrățișează Încerc totuși să încep promiteți mi că nu ascultați Păi dacă nu ascultăm, n-auzim nimic La asta nu m-am gândit V-am zis eu Are suflet de copil, Vai. Ce, copil ce copil mic ce Și ce scump Îl îmbrățișează Curaj Bine Câinele și boul Fabule experimentală ce până zi alt beau... l-a întrebat pe alt câine, tu de ce nu ți-ai înghisit trompa? Pardon, mi a răspuns câinele, am crezut că se le văd. Și care morală? e morala? Voi trebuie să o găsiți. Are dreptat. Alta. Corciune, Sticle pisate În consecință a fost silit să nască A dus pe lume o vacă Dar cum vițelul era băiat Vaca nu putea să zică mamă Nu putea să-i zică nici tată Fiindcă vițelul era prea mic Așa că vițelul a fost obligat să se însoare Cu o persoană Iar primăria a luat toate măsurile Dictate de circumstanțele la modă. După moda lui Chateaubriand, ca friptură. O știați care va să zică? Au vuit gazetele. S-a întâmplat pe undeva pe lângă noi. Hai să vă zic. Alta. Cocoșul. Între bună zi. Un cocoș a vrut să facă pe câinele. Numai că n-a avut noroc, a fost imediat recunoscut. Da. Dar câinele care a vrut să facă pe cocoșul n-a fost recunoscut niciodată Dar să vă zic și eu una Șarpele și vulpea Într-o bună zi Un șarpe s-a apropiat de o vulpe și i-a zis Mi se pare că te cunosc de undeva La care vulpea a răspuns Și mie Atunci a zis șarpele dă niște bani o vulpe nu dă niciodată bani, i-a răspuns vicleanul animal care, ca să-și scape pielea, s-a aruncat într-o vale adâncă, plină cu fragi și miere de găină. Dar șarpele o aștepta acolo râzând mefistofelic. Atunci vulpea a scos cuțitul și a strigat. Las că te învăț eu ce-i viața! Și a luat-o la sănătoasa întorcând spatele. Ghilionul ei, șarpele a fost mai iute de picior, iar suna drept în frunte și vulpea s-a făcut senderi. urlând, nu, nu, de patru ori nu, eu nu sunt fica ta! Doamna Martin! Interesant! Doamna Smith! Nu-i rău! Domnul Martin! Strânge mâna domnului Smith! Ce închidările mele! Pompierul invidios! N-ai cine știe ce! și eu mai și știa! Ba, e sfârșitoare! Dar nu-i adevărat! Ba, da! Din păcate! Domnul Martin! doamnei Smith! E rândul dumneavoastră, doamnă? Eu știu una singură! Am să vă spun! Se numește... Bucă! Soția mea a fost întotdeauna romantică. Englezoică adevărat. Ascultați! Într-o bună zi, un lagatnic i-a dus un buchet de flori ei sale, care a mulțumit. Dar înainte ca ea să fie apucat să-i zică mersi, fără o vorbă, el i-a luat florile aduse în dar ca să-i dea o lecție, zicându-i le iau înapoi. I-a spus... La revedere!" Luând florile și s-a îndepărtat pe aici, pe colo... Domnul Martin?" Minunat!" O îmbrățișează sau nu pe doamna Martin?" Domnule Smith, aveți o soție de invidiat?" Așa e. Soția mea este inteligența în persoană. E mai inteligentă chiar și decât mine." În orice caz e mult mai feminină, așa zice lumea Încă una, capitane Nu no, nu, e prea târziu Mă spune totuși Sunt prea obosit. haide se de dragul nostru, fără Nu, aveți o inimă de gheață Ne-ați spus pe jar Doamna Smith cade la picioarele lui, plângând Sau... Nu Vă plor Fie... Domnul Smith, la urechea domnului Martin. A acceptat. Iar o să ne plictisim. Fii ar să fie. Chimion, am exagerat cu polităția. Gudurail! Tatul meu avea un văr primar din partea tatălui, al cărui munci din partea mamei avea un cumnat, al cărui bunic din partea tatălui se recăsătorise cu o temere din partea locului, al cărui frate întâlnise într-una din călătorile lui o fată de care se îndrăgostise până peste urechi și cu care a avut un fiu care s-a însurat cu o farmacistă curajoasă, nimeni alta decât nepoata unui șef de cart anonim din Marina Britanică, al cărui tată adoptiv avea o mătușă care vorbea spaniola la perfect. Și era, poate, una dintre nepoatele unui inginer mort în tinerețe La rândul lui, nepotul unui podgorean, ale cărui vii dădea un vin mediocru Dar care avea un verișor om la casa lui, plutonier, al cărui fiu luasă de nevastă pe o tânără tare drăguță, divorțată, al cărui prim soț era fiul unui sincer patriot, care a știut să-i bage în cap uneia dintre fiicele lui pofta de căpătuială. Iar ea a luat de bărbat un vânător, care îl cunoscuse pe Rothschild și al cărui frate, după ce a schimbat mai multe meserii, s-a însurat. Și a avut o fată, al cărei străbunic era sfrijit și purta niște ochelari primiți de la un vâr de al lui cum unui portughez, fiul natural al unui morar Nu prea sărac, al cărui frate de lapte Luată de pe fica unui fost medic de țară La rândul lui frate de lapte Cu fiul unui laptar El însuși, fiul natural Al unui alt medic de țară Însurat de trei ori la rând A cărui a treia soție Domnul Martin Am cunoscut-o pe a treia lui soție Dacă nu mă înșel, mânca pui Într-un viespan Nu e aceeași Cum spuneam deci ¡Muchas Soției era fica celui mai bune moașe de prin partea locului și care, rămasă văduvă în tinerețe, cazul soției mele, sare căsătorit cu un jamgiu tare vesel din fire, care îi făcuse fetei șefului de gară un copil care își croise un drum în viață, drum de fier. Ma drum de fier. Și luase de nevastă, o zarzavajoică de brânzeturi, al cărui tată avea un frate, primar într-un orașel, care luase de nevastă o învățătoare blondă, al cărei frate Pescar de coastă Coasta lui Adam Luase de nevastă pe o altă învățătoare blondă Care se chema tot Marie Al cărei frate se însurase cu o altă Marie Tot o învățătoare blondă Dacă e blondă, nu poate fi decât Marie Și al cărei tată fusese crescut în Canada De bătrână, nepoata unui popă A cărei bunică Făcea uneori iarna La fel ca toată lumea Guntura. Doamna Smith? Ciudată poveste Aproape de necrezut Când facem guturai Trebuie să luăm gutui Precauție inutilă, dar absolut necesară Îmi cer scuze, domnule capitan N-am înțeles prea bine Povestea dumneavoastră la urmă Când ajungem la bunica popii Ne poticnim. Ne poticnim de fiecare dată în poala popii Da, da, capitan, luați-o de la capăt, vă rugăm ah, Nu știu dacă mai sunt în stare Sunt în misiune Depinde câte ora Nu avem ora la noi. Și pentru la mergea Are spirit de contradicție. Arată mereu ora pe dos. Scena nouă, aceiași. Și Mary. Mary. Doamna? Doamne? Doamna Smith? Ce vrei? Domnul Smith? Ce cauți aici? Să mai adaugă doamna și domnul. Să mai adaugă doamna și domnul aici de față. Aș vrea să vă spun și un banc. Doamna Martin. Ce zice? Domnul Martin? Cred că menajera prietenul nuștri a nebunit. Vreau să-ți și ea un banc. Pompierul. Dar cine se crede? O privește. Dumneata, uh. ce te bagi? Ai că am sărit peste Mary. Vai. Chiar ea e... Nu se poate! Te-a apucat și pe dumneata? Nu se poate! Tu aici? Ce înseamnă toate astea? Vă cunoașteți? Pompierul! Și încă cum? Mary, se aruncă! De pompierului! Mary! Ce felicită! Sunt te revăd oh. sfârșit oh, oh, oh. E prea de tot Chiar aici, la noi, la marginea Londrei Nu se poate! Ea mi-a stins primele focuri Eu sunt micuțul lui jet de apă Dacă așa stau lucrurile, dragi prieteni Sentimentele astea sunt perfect explicabile Omenești Onorabile Tot ce-i omenesc e onorabil Nu-mi place totul să văd aici printre noi E cam necioflită Aveți prea multe prejudecăți Eu cred că o menajeră Și o zic fără menajante Nu e la urmă urmei decât o menajeră. Chiar dacă uneori poate fi un detectiv remarcabil Dă-mi De drumul nu te uita în gura lor, nu sii chiar așa de răi Când vă văd pe amândoi așa, mi se înmoaie inima Dar parcă totuși prea, prea Da, ăsta e cuvântul Prea bate la ochi Există o anume pudoare britanică Scuzați-mă încă o dată că dau glas gândurilor mele O pudoare de neînțeles pentru străini Chiar și pentru specialiști Grație cărea Ca să mă exprim așa În fine, nu spun ca să Noi am să vă povestesc N-ai ce povesti ba da? Hai meri, dragă, fii așa bună Și du-te la bucătărie să citești poezile la oglindă Ca să vezi și eu citesc poezie în fața oglinzii și nu sunt menageră. Azi dimineața când te-ai privit în oglindă, nici nu te-ai văzut. Fiindcă n-ajunsesem încă în fața ei. Hai să vă recit totuși o poezioară. Meri, dragă, Ești îngrozitor de încăpățânată! Vă recit atunci o poezie. De acord? E o poezie care se intitulează... Fo Și-am dedicat-o capitanului. Fo. -cum. Candelabrele strălucesc în pădure, o piatră ia foc, castelul ia foc, pădurea ia foc, bărbații iau foc, femeile iau foc, păsările iau foc, peștii iau foc, apa ia foc, cerul ia foc, cenușa iau foc. Spune poezia în timp ce e împinsă afară de soții Smith. Scena 10. Aceiași. Fără Mary. Domnul Martin. Mai ia cu fric pe șira spinării. Domnul Martin? Există totuși o anumită căldură în aceste versuri. Pompierul? Mie mi s-au părut superbe. Doamna Smith. Să fim serioși. Domnul Smith? Exagerați. E adevărat? Este extrem de subiectiv Dar este exact viziunea mea asupra lumii Visul meu Idealul meu ah, Asta mi-aduce aminte că e timpul să plec Dacă tot nu știți cât e ceasul pe mine În trei sferturi de oră și 16 minute fix Mă așteaptă un incendiu Tocmai la celălalt capăt al orașului Trebuie să mă grăbesc Chiar dacă Nu e cine știe ce Și la ce vă așteptați? Un foc mic pe la vreun coș? Nici măcar. Un foc de paie și o ușoară arsură la stomac. Ne pare rău că ne părăsiți. Ați avut un haz nebun. Ne-ați oferit un sfert de oră, curat cartezian. Pompierul se îndreaptă spre ieșire, apoi se oprește. Apropo, că tot veni vorba. Și cântăreața cheală? Tăcere generală, stânjeneală. Doamna Smith Umblă pieptănată la fel E atunci vă spun la revedere Doamnelor și domnilor. Domnul Martin Noroc mă bun Și foc bun Pompierul Așa să fie Pentru toată lumea Pompierul iese Îl conduc cu toții până la ușă Uuuh. Și revin la locurile lor Uuuh. Scena 11 Aceiași Fără pompier Doamna Martin Eu pot să cumpăr un priciac pentru fratele meu Tu nu poți cumpăra Irlanda pentru bunicul tău Doamna Smith? Umblăm cu picioarele Dar ne încălzim cu electricitate sau cărbuni Domnul Martin? Vinde azi un bou Mâine va avea un nou! Doamna Smith, în viață trebuie să te uiți pe fereastră Poți să te așezi pe scaun Dacă scaunul n-are Trebuie întotdeauna să te gândești la toate Tavanul e sus, podeaua e jos Când zic da, e numai un fel de-a spune Fiecare cu soarta lui Luați un cerc, mângâiați-l și va deveni vicios Profesorul îi învață pe copii să citească Pisica își alăptează pui când sunt pui. În schimb, vaca ne dă cozile ei Când sunt la țară, mie îmi plac singurătatea și liniștea are you not so bad for such a thing? You're Benjamin Franklin! You're more relaxed than him! What are the seven days of the week? Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday... Edward is a clerk, his sister Nancy is a typist, and his brother William a shop assistant ce familie Prefer o pasăre pe câmp Decât un ciorap într-un copac Mai bine cârnat într-un sat Decât rahat într-un palat Englezul și în casă goală E ca la curtea regală Nu știu destulă spaniolă ca să mă fac înțeleasă Îți dau papucii mi dacă îmi dai coșciu cu soțului tău Caut un preot monofizit ca să-l însor cu menajera noastră Pâinea este un arbore, dar pâinea e și ea un arbore Iar din stejar, stejar, sare, în fiecare dimineață în zori Unchiul meu trăiește la țară, dar asta nu-i treaba moșiei. Cârtia e pentru scris, pisica e pentru șoareci, brânza e pentru zgâriat. Automobilul merge foarte repede, dar bucătărea să gătește mult mai bine! Nu fiți fazani! Pupați-l mai bine pe complotist! Charity begins at home! Aștepta pe doctorul să vină la moară! Se poate demonstra că progresul social e mult mai bun cu zahăr! Jos! lustruiara! Ochelarii nu se lustruiesc cu smoală! Da! Dar cu bani! Vrei. Mai bine am un eburas decât să cânți la oraș. Cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, cacadu, Ce cacadă, ce cacadă, ce cacadă, ce cacadă, ce cacadă Ce cascada de cacade, ce cascada de cacade, ce cascada de cacade, ce cascada de cacade, ce cascada de cacade, ce cascada de cacade, ce cascada de cacade, ce cascada, cascada de cacade. Câinii au purici, câinii au purici. Cactus cocciș cocoșat, corcoduș cocoș. Colțasule, n-ai Mai bine fac un ou decât să fur un bou. Ah, ah. Lăsați-mă să scrâșnesc din dinți! Caimani! Să-i trage în palme lui Ulise! Mă retrag în cocoliva mea printre cocotieri! cocotieri, cocotierilor nu fac corcodușe, fac coconuci! Cocotierii cocotierilor nu fac corcodușe, fac coconuci! cocotieri, cocotierilor nu fac corcodușe, fac coconuci! Șoareci și Șottele nu șoricesc. Nu mișca papuci. Nu pișca papuci. Pușca musca, nu musca, mușca pușca. Musca mișcă. Pișcă musca. Mușcă cușca, mușcă cușca. Mușcă mușca remușcas caramuz. Şeni tuș. Șeafă yeah, tuș. Uita-te, şeni tuș trage un cartuș. Nu no atinge! S-a făcut tandar. Çuli! François! Coppe, coppe sui Pridem françoise Gâlgâiților, Marina, Morină, cur de strachină Căiși de multe, căiși de multe, căiși de Papa sapă, papa n-are are un papă Bazar, balzac, Bazim, Bizar, bazon, bizon a e i a Ce-a ce făcut ceapă? <Christopher> <TF3> <rită organizational marriage> nu, -i ta -i <rofo> <rezio> Ghez englezesc Domnul Martin Englez În fotoliul lui Englezesc Citește Un ziar Englezesc Alături de el Într-un alt fotoliu Englezesc Doamnă Martin Englezoaică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 de Eugen Ionescu Traducerea Vlad Ruso și Vlad Zografi Adaptarea radiofonică Felicia Pinte Distribuția a fost următoarea Doamna Smith, Rodica Mandache Domnul Smith, Mircea Constantinescu Doamna Martin, Emilia Popescu Domnul Martin, Dan Condurache Mary, menajera, Gabriela Popescu Capitanul de pompieri, Petre Lupu Naratorul Antoaneta Zaharia Regia de montaj Mirela Anton Regia de studio Milica Creniceanu Regia muzicală Stelică Muscalu Regia tehnică Inginer Mirela Georgescu Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea Regia artistică Gavril Pinte O producție a Teatrului Național Radiofonic iulie 2008